Hoofstuk 168 Joels is sleg bereide dikpap, verweite van Miriam en Joosef, die kynkie het begrip vir Joel, opvoedingswenke. Miriam het nou eers van die dikpap, wat Joel vir die kynkie klaargemaak het geproe en het het werkelijk iets wat sier, korrelrig en griesmeelachtig vir dik gevind. Sy dadelijk vir Joel na haar toe laat kom, wat in die kombuis nog druk bezig was met die braai van die visse. Toe hy gekom het, het die moeder baie ernstig gesê, Joël, proe jy eers die dik pap, het jy dan so weinig respect vir die kind, vir jou vader Joosef en vir my, die getrouwe vrou van jou vader, dat jy my so iets wil aandoen? Het ons koeie en bokker al geen vaarsmelk meer in die eiers nie? Waarom met jy melk van gister wat al sier geword het en wat mens wel koud kan drink as jy doors het, maar nie, nie gekook nie, omdat dit dan skadelik is, in die besonder vir kinders? Nou het Joosef ook die dikpap geproe en wou Joël al een klein tuchtiging gee. Marika en Ketom opgerig en gepraat. O jylle mense, waarom wil jylle my en alles oortref? Is dit dan nie voldoende wat ek oor Joël opgemerk het nie? Waarom wil jylle om daarna my nog volkome oordeel? Dink jylle dat ek in welgevalle het aan so'n strengheid van jylle? O nee, my geval alleen net die liefde, sagmoedigheid en geduld. Jol het om dier sy achterloosigheid weliswaar strafbaar gemaakt, en ek het om dan ook dier my afkerende opmerking dadelijk bestraf. Hierdie straf is echter voldoende, Waarom daar nog een verdere verweid en een tuchtiging nog boon op? Elke vader doen wel goed as hy die klein ondeende kinders met die roede bestraf, maar vir volwasse seens moet hy steeds in wijse en sagmoedige leermeester wees. Alleenlik wanneer een seen omteens hy vader verhef, moet daar dreigend teen om opgetree word. Bekeer hy om, dan moet hy weer in vrede herstel word. Bekeer hy om echter nie, dan moet hy verstoot word en uit die huis van sy vader en uit sy vaderland verdryf word. Maar Joel het immers niks misdryf nie, slechts die lus vir die vis het om nie soveel tyd toegelaat om 'n bok te melk nie, maar van nou af sal hy soeits beslis nooit weer doen nie, daarom is ook alles om vergewe. Daarop het die kynkie Joel na hom geroep en gesê, Joel, as jy my lief het, soos ek jou lief het, Doen dan voort aan jou vader en jou moeder nie meer sylke sorge aan nie. Jool het van ontroering begin huil en het op sy knie neergeval en die kynkie, Miriam en Jozef om vergeving gevraal. En Jozef sê, Staan maar op my sên, wat die meester jou vergeef, dit is jou ook dier my en jou moeder vergewe. Ga nou maar en kyk hoe dit met die visse staan. En die kynkie het nog gauw daar aan toegevoeg. Ja, ja, gaan maar, anders braai die visse te veel en sal dan ook nie goed wees nie, en ek wil immer self daarvan eet. Hierdie besorgdheid het die ander acht kinders so goed geval, dat hulle van vreegde hart op gelag het. Die kynkie self het ook baie hartlik meegelag, en het daar door eg vrolike stemming in die geselskap aan tafel gebring. En Jonathanse oe het volgeword van vreegde trane van verrukking.